Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Uppslagen till våra poddar de får vi verkligen från alla möjliga håll och den här gången är det så att jag har läst tidningen Ergo som ges ut i Uppsala och studentkåren och som alla studenter läser. Och där läste jag nämligen om jag läste en artikel som hade rubriken Första vrålet fortsätter eka mellan husen. Och då sa jag till Bengt att Men, det här måste vi ju verkligen prata om. Och eh, ingressen, den är lugna skrik i början av veckan, avgrundsdjupa vrål på helgerna, ibland akkompanjerad av megafon, alltid klockan 22. En vän på besök tog till sig traditionen och stämde in så kraftfullt att han svimmade. Efter att ha bott drygt fyra år i höghusen och deltagit i vrålet ett antal gånger känns det ganska stort att träffa en av grundarna. Och, eh, journalisten på Ergo som har skrivit om det här har då träffat Mats Dahlqvist adjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet som berättade så här. Det började 1975. Jag var kvar över sommaren för att plugga restentor men var tvungen att få VG. På den tiden var det svårt att bli lärare. Det var en het sommar och vi satt på taken och plötsligt började vi ropa Deo som i låten Banana Boat Song av Harry Belafonte. Skriket ekade mellan husen och studenter på andra tak svarade. Under veckorna som följde plockades det upp av allt fler. För Mattias Dahlqvists egen del handlade det inte om ett ångestvrål utan något som han mest gjorde på skoj. Att bara få stå och vråla helt ohämmat kändes ganska skönt berättade han för ergo. Sen blev det så att fler och fler hängde på på balkongen till korridoren där man, där Maskvist och de andra grundarna bodde satte de upp en banderoll med bokstäverna DO för att signalera för alla andra att det var där det började. Och då får man ju lätt intrycket att den här studenttraditionen uppstod i studentområdet Flogsta i Uppsala år 1975. Men i själva verket rörde sig om en amerikansk tradition som dyk upp i flera studentområden i Sverige ungefär vid samma tid, nämligen vid mitten av 1970-talet. I Uppsala kallades det för Flogstavrålet och i Lund Delfivrålet eller Elvavrålet efter det stora studentbostadsområdet Delfi där studenterna exakt klockan elva varje kväll gick ut på sina balkonger och –gav upp ett långt, utdraget vrål. Och I Stockholm kallades vrålet Lappkärsvrålet– –efter bostadsområdet Lappkärsberget i Frescati. Det verkar som om man efter några år upphörde både i Lund och Stockholm– –med att ge luft och åt tillbakatryckta känslor på det här sättet. Men i Flåsta levde traditionen vidare– –med större och mindre uppehåll kanske– ännu en bit in i det nya millenniet. Men ursprunget är alltså amerikanskt och inspirationen kom från psykologen Arthur Yanov, hans så kallade skrikterapi som startade i Kalifornien vid slutet av 1960-talet. Den här terapin den nådde världsrykte genom ett par böcker något årtionde senare. I Sverige utkom Janovs eh, primalskriket första gången 1974 och följdes nästa år av primalrevolutionen. och Det kan ha varit en artikel i Dagens Nyheter om Arthur Järnovs primalskrigsterapi som var den utlösande faktorn bakom de här sena kvällsvrålen vid svenska universitet. I USA, där har eh, universitetsungdomarna berättat en riktig rysare som är lokaliserad till Los Angeles. I slutet av 60-talet uppstod en ny studenttradition vid det största universitetet i Los Angeles. Det kallades The Midnight Scream, midnatsvrålet. Bakgrunden var att studenterna hade en vecka utan föreläsning mot slutet av terminen då de hårdpluggade inför sluttentan. Klockan tolv varje natt under den veckan slogs alla fönster upp på vigavel och studenterna lutade sig ut och bara vrålade i flera minuter. Det gjorde att tentamens ångesten lättade. Ibland samlades de ut och vrålade och slog på kastruller. En gång var det en ung kvinna som sprang ner för trapporna vid midnatt för att förena sig med kamraterna som skrek utanför huset. Plötsligt ryckte någon tag i henne i mörkret och drog ner henne i ett källarutrymme och våldtog henne. Kvinnans skrik på hjälp dränktes i oväsendet runt omkring henne och efter den händelsen förbjöd rektor, studenterna, att vråla vid midnatt. Och något verkligt fall bakom den här historien har man inte kunnat påvisa. Så den uppstod troligtvis ur den oroliga tanken att tänka om något hemskt händer när alla står och vrålar och inte hör skriket på hjälp. Och för övrigt så har det funnits föregångare till Flogsta, Delphi och Lapskärsbrålen redan innan Arthur Gärnav lanserade sin skrikterapi. När du och jag, Kristina, tog upp den här traditionen i radprogrammet Folkminnen så fick vi brev från radiolyssnare som berättade att ett kollektivt vrål förekom i Delphi, lund redan på 1960-talet. Och då var det en sketch där Martin Ljung är med som eh, gjorde att man satte igång att vråla. Och eh, den här sketchen den gick ut på att eh, Martin Ljung eh, talar med någon officer och tillfrågade vad han heter och han heter Olga och då blir det alltså, om jag minns rätt så utvecklades det här alltså till att den överordnade blir mer och mer upprörd över Martins Olga och i Lund så öppnade man alltså sina fönster och vrålade Olga till varann. Och det var då redan på 60-talet. Det mm. funderar lite grann på... Alltså vi pratar ju här om att de här vrålen är någon slags ångestvrål. Men den här som jag läste om då i tidningen Ergo, som jag citerade i början. Det kanske är ett mera positivt deovrål. Ja, är en... det är... Jag kommer också ihåg det här... Nej, du ja, precis. Men <laughs> det, kan det kanske är, det kanske är så här livskrädjer mera än ångest. Där. Ja, men precis ja. vad det kanske är en variant på ett temat och ja. eh, att man när man skriver om det här är egentligen medveten om att det fanns ett ångestrål också Ja, är, alltså, ja men, men både i eh, svenska universiteten och i USA så var det just eh, oron inför tentor ja. att man då måste liksom mm. släppa ut lite lite ångest. Ja. Eh, men det här är ju då en lyckovrål, ja, ja, ja, det är ovrålet. Ja visst, man kan väl säga att det som är gemensamt för båda det är att det är fråga om ungdomar och det vet vi ju alltså att just studentungdomar och och så här. där är det, man är väldigt kreativ när det gäller att skapa olika... Mm. Vi har ju en annan studenttradition mm. som vi har försökt kartlägga i folkminnen när det begavs och då var det den där gåsmarschen som abiturienterna i sista ringen gjorde för studentskrivningar. då man går i en lång rad efter varann med ena foten på trottoaren och den andra rännstenen och så går man iväg till en damm eller en källa där man ska offra en slant för att studenskrivningarna ska gå bra. Nu är studentskrivningarna avskaffade sen väldigt länge så det måste, man måste ju vara rätt gammal för att ha, har några minnen av den här ceremonin, jag kan inte alls komma ihåg den. Nej, inte jag heller. Och Jag är ju uppvuxen i Stockholm och eh, där tror jag att eh, med stor säkerhet att jag kan säga att eh, den här eh, marschen med ena foten i renstenen, den, den har jag aldrig mött i Stockholm. Men eh, vi som eh, sysslar med eh, riter och ceremonier av olika slag, vi talar ju ofta om övergångsriter. En övergångsrit är till exempel att man från ogift övergår till att vara gift. Och även studentexamen var ju en slags övergångsrit. Och den här vandringen genom stan med ena foten på trottoaren och den andra i renstenen, den uppfattar jag som en typisk övergångsrit- Abiturianterna de befinner sig med ena foten i skolan kan man säga Och den andra i den tillvaro som väntar efter skolan Och det som jag tycker var intressant var att alla de här uppgifterna Om den här halt, haltemarschen som det har kallats på ett par ställen Det är från städer som är lite mindre än de allra största städerna Vi fick uppgifter från bland annat Halmstad, Jönköping, Visby Vännersborg, Örebro, Uppsala, Gävle, Falun. I alla de här städerna så har de blivande studenterna vandrat genom staden på det här sättet och haltat fram då, där, där trottoar och gata möts. Och många av dem måste ha varit medvetna om att det här var ett slags avskedstagande till de gator där de hade Levt fram till nu, vuxit upp. För efter studentexamen så väntade universitetsstudier eller resor. Mm. Nu är ju studentskrivningarna borta. De har ju varit borta i 50 år snart. Och det betyder ju också att studenttraditionen förändras. Mm. Alltså på den tid när det fanns studentskrivning var det ju fullständigt uteslutet att hålla på med champagnefrukostar och sånt till exempel. Det fanns ju inte att Nej. tänka på. Nej. Och det skulle ju vara faktiskt väldigt intressant att höra om det finns traditioner som vi idag inte har en aning om att de finns. Så eh, alltså lyssnar någon på det här och tänker- det där är en sak som vi gör, det där verkar vara något som är en begynnande tradition. Då vill vi veta det, för då kan vi prata mer om det i Folkminnespodden. Och just det här med champagne-sprutning, eh, det såg ju jag tidigast liksom, när det var fråga om- eh, Tävlingsbilister som var Monte Carlo, rally och liknande. Att där skulle man fira genom att spruta champagne. Mm. Och sen började det dyka upp också när studenterna kom ut springande. Mm. Precis. Så att har ni, tycker ni er se någonting som är på väg att bli en tradition, eller som ni vet är en vana som man numera har när det gäller studentfirandet, så hör av er till oss under adress. Lyssna. Folkminnespodden.se Vi har ju också en hemsida där ni kan hitta vår adress. Hemsidan heter Folkminnespodden förstås och så finns vi på Facebook. Och folkminnespodden är producerad med ett bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening. Det är en förening som grundades 1883. Och den ger stöd till forskare och organisationer som på olika sätt arbetar med folk och som ska bygga broar mellan vetenskap och samhälle. Någonting som vi tror vi gör med Folkminnespodden.